Det är jag som är Nelly. Och det är jag som är Moa. Och det här är i huvudet på Nemo. Det. När, börj när började vi ens podda? Mars! Gör du det? Nej. Det var länge sedan det var. Och ändå har vi bara gjort 26 avsnitt. Eller vill 25. Vi ligger ju lite efter ja. sommarens fel. Sommaren ja. Har du tänkt på en sak? Vadå? Att? Eller ja. Nu när det blir så här kallt, typ höst och vinter. Mm, mm Alltså alla blir, alla blir automatiskt bleka. Och alla blir... <laughs> oh shit, ja. Och alla blir så här, Ens hud torkar ihop. Alltså man blir som en så här. Jag vet inte, så här skrutt typ. Jag är ju typ den enda i min alltså kompiskrets som inte har torr men, men det... Nej men kolla nu. Jag är ju torr mm. Fast jag blir ju glansig som en... Glans, alltså så här som en oljehy. Mm. Men nu, alltså jag märker det grovt mycket. Mina läppar är så torra. Så att jag får panik. Alltså du vet så här, inget Jag funkar på, typ, Jag får skrubba dem hela tiden. Och Det är fruktansvärt. Och sen typ så här, mitt ansikte torkar typ ut. Välkommen till negativa podden! Ja, sluta! Genell, Nej, podden. men jag får ångas on för inget smink blir bra, det kakar ju bara sig och blir så spruckat och skitfult. Förstår det, förstår det, förstår ja. det. Förresten, hej och välkomna till huvudet <laughs> på Nervo. <laughs> ja, välkomna, det är avsnitt 26! Ja, och vi började introt här med lite <laughs> mm. Ja. Lite dösnack egentligen. Lite, lite dödsnack. Helt bra, min kära vän. Min kärna ja. bästa vän. <laughs> ja. eh, jo men det är bra um, förutom min torrhet och eh, typ min täppt näsa. Vad är det du kollar på nu? Jag tänkte bara fråga dig, köpte du jackan? Nej. Jag, jag bara, Du är fan sjuk huvudet om du gjorde det. Man sitter här med en svart jacka på sig. Och hon var inne på julina och prova en som kostar 3,3. <laughs> och jag bara, mm -mm. nej. Men den är så jäkla fin. Ja. Vad du köpte den det är inte min, det behöver vi inte ha med. Nej just det, var det. Det var ett jättebraget, klipp, klipp, klipp. Vad sa vi? Vad var det vi sa nu? Vad frågade du? Om du köpt jackan? Nej, vi pratade ju om någonting innan. Ja, är det med dig? Ja just det. Jag är förkyld igen. Men grejen är också att jag är typ sjuk året om. Jo tack, det vet vi. Och varje gång jag satt mig i podden så blir jag antingen täppt i näsan. Täppt, täppt, täppt, täppt men alltid verkligen eller ska jag säga vi dricker alltid någon läsk typ när vi poddar och då blir jag alltid åh, jag måste verkligen nysa. Ett, två, tre, nys. Nej, jag kommer inte gå. Verkligen. <laughs> lite... Ja, nej men i alla fall så alltså, hösten är inte min favorit. Och jag måste verkligen hitta vinteka. Och jag vill inte vara så här dum och köpa djurpäls. Eh, för att jag får lite ångest typ men den här jackan på Julina så alltså, är helt kär. Eller så vill jag köpa en Perry Jumper. Och ja. det är också äkta päls. Så att jag får lite åkist. Ja, men jag tror, jag tror typ Perry Jumper har typ policy att de bara tar döda. Djur. Alltså, vet, så här. Ja. De avlider de inte för ja, det. Är spär, för det. det är ja, jag vet inte, jag ska inte säga för mycket. Nej, det var ju bra i så fall. Ja. <skratt> men gud, jag fick något i min halsen där. Nej, jag vill inte ha min vintage längre, men jag vet Fasen. varför. Fasen, vad vill jag ha annars? Jag vill köpa den! Ja, men jag vet inte vad jag vill ha annars. Vad ska jag ha vintage om inte jag ska min min den på? Alltså, det är ju väldigt, väldigt, väldigt populär, populärt med fake päls nu i år. Jo, jo. Ja, hallå! Lin Alvård släpper ju sin kollektion ut utifrån det. Ja, man vet. Kan. Och jag är fett taggad. Mm. Jag vill jättegärna få en, men jag tror att det kommer ta slut på två sekunder. Bung! Det kommer bara krascha. Ja, amen, verkligen. Jag kunde, Nej, men verkligen. Jag man, jag man kommer oss inte oss ens inte. komma in på en ackord, tror jag. Nej, Jag tror inte det, faktiskt. Ja. Jag vet inte. Vi vet inte gärna ha en. Ja. Nej, men jag vet inte vad jag ska få vinka annars. annars. Nej, inte jag heller. Alltså, jag, jag har ju kapper och sånt, men det är inte varmt nog. Och grejen är så här: Jag, ja, jag, ska, jag, ska, jag ska bara räkna hur många vi är som har samma klassen. Det är jag. Men det är tekniskt, alla har likadana ackord där. För alla går efter trenden, ingen vill sticka ut. Vi är fyra med samma ackord bara. Ja, men jag ser det tekniskt. Ingen på bäcken har typ samma, samma eller vadå, samma likadan. Går ni runt med samma intryckta i varandra då, eller? Sådant. Mm. Du ser samma jacka. Lånar ni varandra står eller vad menar du? Samma märke då. <laughs> eller likadan. Likadana likadan, kan, likadan kan man också säga. Ja. Ja. Nej, jag vill också skaffa någon ny jacka, men jag vet fan vad jag ska ha. Men jag vill ha en jacka som kan matcha till mycket. Ja, en svart. Nej, för jag har ju bara svarta kläder typ. Ja, oh, nej, men win, det, det är win. fult. Men Gerenza, skulle du väl vilja ha något som inte är svart på dig? Kan du inte liksom, då blir det inte det snyggt. Jo, jag, jag var inne på Face samma Och kollade på en jacka. Och eh, den var i Bärs Han sa att den inte är silver, men den var inte silver. Den var <laughs> kanske beige ljus typ. Jag vet inte. Ja. Jättefin, fluffig så här. Och den var nice för att den var lite längre. Och så hade den upp lite i halsen typ. Så oh. att den skyddar lite. Mm. Eh, men jag vill gärna ha en jacka med luva. Men den, i alla fall, den jackan inne på Julina. Om jag skulle köpa den. För det värsta kommer jag inte ha någon pengar kvar. Eh, för hela lönen kommer för då. Mm. Och sen så kommer man ju typ inte kunna gå ut med när det regnar. Nej, och det suger Och sen när det snöar. snöar. Ja. Alltså det suger Men som sagt, hon sa att om det blir som en vinter för, som förra året. Med typ minus fem grader högst. Mm. Då kommer du kunna ha den. Ja, man, alltså, det är så här. Jag har en jacka för fem minusgrader. Jag har en jacka för minus 10. Och en för plus. Och uh, en för regn. Och alltså, man, kan ju inte, man får ju ha en jacka som går till allt. allt typ. Uh, precis. Ja, alltså, precis. Typ eh, jag har ju min jumper, och så typ Om vi ska ut i skogen eller någonting. Mm. Typ när det var skidor och sånt. Då tog jag ju av mig pälsen. Bara för att det kommer regna. Det ja. vill ändå vara varm. Ja. Plus att det kommer vara en massa rök för folk kommer grilla. Då tar jag bara ja, Men då på så sätt funkar ju den här jackan hela tiden. Ja, och den kan man ha väldigt, väldigt länge också. För att, fast det är också det att det är en märkesacka. Mm. Och märken går oftast ur ett... Alltså så här, mo, eller vad säger man? Det är ju mode just nu mm. att ha en sån. Men det är likadant typ så här, Och det målade ju inte så jätte just nu. Medan det var jätteinne innan. Nej, precis. Så Nej, jag är men lite alltså, rädd ju, för det ett det sånt jacka. så jacka. Det är ju verkligen typ år för år, eller så stad för stad och ah, år för år. Ah, ah. Typ, jag vet att jumper var ju inne för jättemånga år sedan inbrås också. Men nu är det så att det, det? Ja. Ah, nej men alltså man vill ju ofta spita och vi som ändå bryr oss om mode typ. Mm. Vi vill ju ändå ha någon snygg jacka och då vill man ju inte köpa en jacka för 5000 minst. Alltså jag hittade en perjumper som alltså jag ville ha för 5 av 5. Ja, ah. Eh, och det är ändå jävligt mycket pengar, men om man tänker att det kostar typ 10 000 i alla fall, ja, så det är det kanske värt. Mig. Ah. Och det är så här, jag har haft den i två år. ett blir... år? Nej, nej, nej. Jag köpte den i bötan. Jasså, ah, du? Ja. Ah. Mm -hmm. Men oh. Måla köpte ju sin nu. Ja, ah. köpte en kort modell. Mm, men jag gillar den korta. Ah, jag tror inte jag, jag hade passat i den där långa. Men pappa bara, men kommer frys som rumpan. Jag bara, men pappa, tror jag ska ut och räcka snö, då, eller? Ja. Nej, jag går ju bara liksom ute Men jag säger fortfarande Jag vill ha en jacka som jag kommer kunna ha Och kolla fotboll på Eller på, kolla fotboll med mm. För jag kollar ändå rätt mycket fotboll Dock så spelas det inte jättemycket Utomhus på vintern Nej. Men du vet så här, hösten typ nu mm. En jacka så funkar i alla världen Helt enkelt ja. ja, inte alla, kanske inte då 30 plus då Men Du mm. <laughs> var bara tvungen Ja, ja, ja. ja det var jag <laughs> Ja Ja, Nej, alltså överlag. Jag känner bara jag har så mycket jackor. Men jag använder inte alla. Nej. Morgon, eller morgon bara, ah. eh, eller jag tog min leopardjacka idag och jag bara ah, jag har den. Och tre kapet till. Men, men, alltså, ja, men det är bara en av dem. Men när du köper alla de märken hur har du råd? Eh. <laughs> Nej, mm. jag har inte. <laughs> Nej, alltså jag köpte ett... min och och den var ju fan den är... Där försvann ni aldrig mina pengar. Mm. Eh, alltså, och, alltså det är ju bara en och Eller vad säger jag? Vårjacka och sommarjacka. Typ. Mm. Jag, alltså jag, jag fick så mycket ångest dagen mm -hmm. När jag inte så mycket eh, pengar jag lagt på kläder den här månaden. Alltså lyssna här. Jag köpte två plagg till min eh, festhemma, ja. Ett par skinbyxor och en blus. Ja. Det är på 550 kronor. Det är två plagg. Ja. Lyssna nu. Ja. Sen var ju på ginrutförsäljningen. Ja, Då köpte jag ju 16 plagg för 500, nej 600 kronor. Alltså det är så jävla bra. Jag fick 16 plagg <laughs> för samma pris som två. Ja, och vad köpte jag med sen? Nej, har du inte käkat helt mycket? <laughs> Förra veckan har jag 700 spänn på mat ute. Alltså 700 kronor, det är helt sjukt. Jag har ätit på favo. Har du smakat så, det? Ja, alltså verkligen, recommend, recommend. Är det det? Ja, mm -mm. jag, jag vill så eh... men det känns som att det är så mycket alltså kö hela tiden. Ja, alltså du vet inte det här så du beställer ju bara, jag men vet. då får man beställa ganska långt innan. Ja, ah, typ 2 timmar. Nej, vi beställer en timme i lördags vid lunch, så det var helt okej. Okay, ah, hela ja. tiden då. Eh, sen så oh, vad har jag kökat mer. Jag har bara kökat säkert espresso och jag Nej, åh. Det är fan farligt att uh, jobba på espresso och så höra uh. så alltså. Speciellt när ni går i skolan så där? Ja, jag har varit där två gånger idag då mm. <laughs> köpte en hasselnöttslatte och sen köpte Ja, ah. alltså, mm. alltså alla som någon gång går dit och tycker om latte, ta en hasselnöttslatte, den är mm. så god. Ta det vaniljlatte alltså, och tycker gärna att det är god. Jag lovar, alltså hasselnöttslatten är så mycket godare. <laughs> recommend, recommend, recommend, recommend. Sen recommend. köpt en bagel där också för att vi... Och jag älskar dess bagel. För att jag missar lunchen. Så. Uh, yeah. Cream cheese bagel var det bästa. Mm, jag tror faktiskt chicken hickory. Mm -hmm. För vill nice. jag vill ha lite mer matig. Åh oh, men gud! Vi vill borta på här, precis. Ja, ja. What the fuck? Ja. Lite höstsnack här. Pengarsnack typ, alltså, jag mest bara. Ja, men vad tycker du om hösten egentligen? Alltså, så här, vad, vilken är din favoritårstid? Sommar eller? Ja, alltså jag hatar hösten. Jag hatar min men jag mamma. tycker om början av hösten. Jag blir tårad bara tänka på att det är höst. Jag tycker det är jätte. Har, har ni alla tänkt på att när jag har det i tre poddar i <laughs> sträck heller? Typ, nej, men alltså jag sa till mamma jag bara, jag är så känslomässig. Jag men har jag förstått? att är du gravid? Nej, jag är inte gravid. Nej, men vad är det då? För du nej, jag är jag jätte, jätte känslomässig. Ja, det var samma gång. jag mamma, brukar inte vara så Nej, jag vet. Jag och mamma och pappa att vi igår om att jag ska köpa en ny säng. Och jag var verkligen så här, <laughs> man kan inte boka till ikea nu är det helgen, för jag får ja. lön då. Uh, och pappa bara, nej, du vet såhär. Jag kaffade emot bara, jag tycker du ska vänta till jul. Och, för då är det en mellan och, och lalala. Och jag bara satt jag jag bara, jag är så liten just nu. Ha, alltså, men hallå, det där, varför är man sån ibland? Om man har fått nya och föräldrarna? Så, men jag är jämnt så nu för tiden. Vi spelar så alltså, nu när vi pratar om hösten i jag botik. Jag tycker att det är jobbigt för jag hatar hösten. Jag hatar vintern. På typ såhär bara, bara, sju veckor kvar till jul, bara lägg av. Fast och, jo, julen är mysig. Jag gillar julen. Jo, men det kommer bli jobbigt i år. Men, alltså, denna julen är, alltså, i inte så jävla mysig. Åh oh. Ja, alltså, nej, jag tycker om det. Men jag gillar början av hösten. Oh. När det går över från sommar till höst när löven är så fina. Mm. Och det är så halvvarmt typ. Mm. Till typ 15 grader. Mm. För då kan man fortfarande ha snygga kläder så här, Och så är det ju så ofta sol och så kan fina banjer. Ja, typ. mm. Precis, och det är så jäkla mysigt. Men nu när alla... Löva fallit av från träden. Han har verkligen varit tvungen att kolla. ut. du sa det. av från träden. Då är det så jävligt. Alltså, det är så kallt ute idag. Det är typ 5 grader. Alltså, jag gick ut och bara. Så frös jävligt. Ja, det gjorde jag Och i morse. Jag gick till bussen. Spörregna. Tror jag slog in fel håll? Alltså, jag går ut typ fyra minuter innan också. Jag vill ju stå där ute när det så mitt Åh. hår förstördes allting och blev så Och sminket och allting. Det är inte lätt. nej Livet är inte Det är jag och barnen i Afrika. Så... <laughs> som vi brukar säga. Ja, verkligen. Mm. Jag tycker det är en sån bra jämförelse att säga. Mm. Liksom såhär, om någon typ är bara jävligt negativ. Ja. Typ men jag får inte vara min ja. pappa. jag ser det hela tiden. Ja, men det är ju så man får tänka ändå. Ja. Fast nej, man kan inte jämföra Pappa ser det hela tiden. Mm. Tänk på barnen i Afrika. Jo, men... Och nu har jag vatten så jag måste få kunna få dricka vatten. Typ så. Ja. Alltså har det alltid så. Jag bara, ja men eftersom att jag lever i detta samhällsmöjär. Då måste jag väl kunna få utgå från att jag lever i <laughs> ja, behöver inte precis. tänka Nej. på att jag lever i Afrika. <laughs> Nej, men det var samma tjejerna idag. Alltså vi satt på Espresso House. Och de var så negativa. Allihop. Var vi bara, bara, sluta! Jag satt där bara, <laughs> Ja. Annars bra, typ, kände jag mig så här. för Fy jag ja. bara säga. Det orkar vi så Där dina gnällde på henne. Ja, men jag har. Om typ så här. Jämförde varandra. Var vem som hade det värst. Typ. Nej. Oh my god. Jag tror inte de tänkte på jag. det. Och så, det var inte så här överdrivet. Men jag tänkte på det som satt där. Jag bara. Livet är bra. Ja. <laughs> typ så här. För en skulle de Och det på. Ja. På ja saker, jag är typ, verkligen. När de är negativa. Ja. Och sen jag bara ni gick tillbaka Så jag bara, ja men på tal om en grej som var dåligt för mig då Jag låg in mitt knä i morse Hallåll Alla måste prata det. om Ja. Dåligt. Men det var verkligen så Jag skojar mest bort det typ mm. Men vet du vad jag tycker om mest då? med hösten? Nej Min födelsedag Ja, det där typ är med positiva att du och Rasmus år, typ. Ja, precis Jag har längtar till Rasmus att få och jag slipper köra honom Ja, och Fast jag har att det blir 18, alltså så fan vad najs det kommer bli. Mm. Att äntligen kunna, ja det är X och Y på fredag, tror oh. du jag kan åka, gå med? Nej. Oh. Alltså oh, helt seriöst. Jag skulle kunna jobba så jag kunde vara med där. Ja, och så sovstid om bara Ja, eller <laughs> <laughs> wow, wow, då kommer jag få fullt upp ändå. Nej, oh. men alltså, ja, men det ska bli så kul. Mm -hmm. Förstår du. Och du åker till Dubai. Ja, ah, herregud. När då åker du? På tisdags säkert. Ja, då får vi ju podda måndag kväll. Uh -huh. jag, jag måste ju redigera på måndag då. Ja, du får skicka in det då en gång. När jo. lyfter du? Eller? Um, på tisdag... Nej, onsdag morgon. Eller tisdag morgon? Nej, klockan 12 på tisdag tror jag. Mm -hmm. Nice. Mm, alltså, vet du vad som är jäkla nice? Vi kommer in på söndag. Mm. Tror du inte vi har studier då på måndag? Åh, oh, vad nice. Vad jävla gatt det är. Vi, eller, vi har gymnasiearbetsdag. Ja. Uh. Så vi ska bara vara i skolan, typ. En ja, jag har ju fått lite, vi har fått vårt andra seminarie nu. Eh, på den 4 december. Och jag har ju sagt att jag ska ha mitt första, min första konsert i december. Ja. Och jag fick panik. För jag har ju tänkt att, vi ba, att jag bara ska spela upp fyra gånger. Men så, sen så kommer jag ju på, eller min lärare sa ju då, men må du ska spela fyra gånger på en vecka när det är liksom i mars? Jag bara, jag ska alltså spela åtta gånger. Jag ska... Jag fick lite panik. Så jag bara, ska jag skjuta upp det lite? Ska jag ändra min plan? <laughs> typ. Nej, gör inte det. Jo, alltså jag pallar inte. Och december, hallå, eller det är ju fan november nu. Mm. typ Ja, får du gjort. Men eller vadå får du gjort? Jag har åtta gånger till. Eller sju gånger till efter det. Som jag kommer bajsa på mig varje gång. <laughs> jag rullar på för att ha överstökat, hade jag tänkt. Känt? Det, det har man inte, för det kommer ju komma upp igen. Liksom. Men jag tänker så här... Jag tror jag ska inte köra i december utan jag kör i januari-stallet. Men då blir det ju närmare på varandra båda gångerna. Nej. Jo, det är ju närmare Men mellan januari jag måste öva. jag måste ju öva in fyra låtar. Dock är det låtarna som jag står Det står nära mitt hjärta. Mm. Ser så Så att jag kan ju dem till, typ och jag tycker verkligen om att sjunga ja, mm. Och det bästa är ju att min, eller min sångpedagog ska spela. Så att jag är ju där en gång i veckan. så att vi, Jag tränar liksom mina låtar minst en gång i veckan. Oh, med nej. honom. Så det är så jävla bra. Vad ska du sjunga för låtar då? Jag ska sjunga Lay Me Down med Sam Smith. Mm. Eh, och eh, ja, Nej, jag ska inte berätta nu. <går> Eller hur? kan jag Ingen kommer komma. <går> <går> jag kommer komma. Ja. Ja, nej, men jag eh, har valt den. För att i början av eh, ettan. Så skapade min klass en Facebook-sida som man alltid brukar göra. Mm -mm. Eh, och då så skulle alla lägga ut på sin instrument vad man spelade. Eller vad man sjöng. Eller om man sjöng. Och jag sjöng ju. Så att då ska man lägga ut en liten trudelut på när man sjunger. Oh. Och de andra la ut på sina instrument. Typ. Eh, och då la jag faktiskt ut med Lay Me Down. Eh, mm -hmm. Så att jag kommer ju typ säga så här i någonting med, ja ah, den här låten började jag med, eller började jag med på Med typ, Och så ska jag avsluta med den. Så jag tänkte ha den som sista mm. låt. Um, mm. uh, jag får lite risningar och så här, <laughs> av känslan. Typ. Ja. Eh, sen så ska jag sjunga Water Under The Bridge med Adele. Oh. Mm. Och sen ska jag sjunga Water Words med Chris Medina. Mm. För den sjunger jag på min farmors begravning. Så att den betyder väldigt mycket för mig. Eh, och sen så ska jag sjunga men det är jag sagt nu. Tre. tre du, Vilka är sista nu jag ska sjunga då? En gång idag. Och min är död, jag är i mobil då, du I alla fall, det är en låt till som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Jealous? Nej. Nej. Men det är väldigt mycket med alltså, ballader typ. Ja. För de äh, sjunger jag bäst, tycker jag själv typ. Mm. Um, jag trodde be... väl att du skulle sjunga inte något av Brianna, För jag tycker du alltså sjunger hennes ja. jag så bra överlag. Typ. Ja. Det är jättebra för min äh, dag då sånglärare, han sa han var så när jag sjungade Dallåt jag har faktiskt sjungit, sjungit äh, Water eh on the Bridge spelat in i Steve faktiskt mm. han bara små du sjunger alltså du är så likare han bara du doksningar jag bara vad han säger det, han Oj. bara små må med ditt utseende och bara du vågar mer alltså alla kommer smälta jag var tack för att jag är så jäkla osäker på mig själv och så här mm. det är därför jag gör detta i gymnasiet för att liksom, bli säkrare på mig själv och på scen ja det förstå. Så att, det är väldigt roligt att höra och han är typ den enda som jag är jättebekväm med Att sjunga liksom, för lärare och sånt. Det är liksom dig och Erik och familjen typ, som jag kan verkligen sjunga så här. Eh, Till förlå, typ. Ja, för att jag jag när man ofta klassen tycker jag för det är så många talang. Alltså, det är så mycket talanger där och jag får lite så här press på mig själv typ. Mm. Så då vågar jag nästan inte sjunga för att det är så många som är så mycket bättre än vad jag är. Jag och då menar. blir det nästan jobbigt typ för att jag vet att de jag, jag vet inte vad jag tänker men alltså det blir så här, det blir konstigt med tanke så, typ, så att jag vågar typ inte sjunga men det är så jobbigt för vissa människor som bara, jag måste få komma men jag bara, men jag ska ju ha min första konsert för de som jag verkligen, verkligen känner att jag är bekväm med. Ja, precis. Eh, och de som säger snälla kan inte jag få komma och jag bara, jag är inte bekväm i. dig. Nej. Jag, du kommer inte kunna få komma, jag ber om ursäkt men alltså, du kanske kan få komma på sista men jag kan få vara aulan till. Typ. Mm. Men inte på mina första. Alltså, herregud, då kan jag lika väl bara ha det blir, en. Det blir jag Erik sitta där. Uh! Ja, men precis. Du, Erik och, och mamma pappa och Max. Typ. Ja. <laughs> ja. ja. men Det ska bli lite roligt. Förstår jag. Vad är det ni gör i gymnasiet? Jättetråkigt kanske att prata om. Ha, vi bytte ju, uh, <laughs> ju jag Vi bytte precis fråga. Vi ändrar med allt jag och, och Klara idag. Ah, du? Ja, vi hade ju hur man får marknadsföra alkohol i tv. Mm. Eh, Just det, ja. ja. och om det är rätt rättsgiltigt. Eh, uh -huh. För man får ju inte göra det, typ. Eller man får ju, men det ska vara viss måttfullhet och inte riktigt att alltså, sätta till ungdomar eller uh -huh. till 25 år. Och vi hade liksom en plan på vad vi tänkte. Men mm. nu när vi kommit in på att det finns inte så mycket att diskutera. Nej. Så nu ska vi ta ungas påverkan av alkoholreklam. Har ja, ni fortfarande här, inne på samma spår liksom. Ja, vi ja, ja. Alkohol det är <laughs> alkohol, det. Är liksom. ja. eh, och det är fortfarande liksom, det är juridiska lagar och sånt där. Men det är väl mer bara så här, frågan om ungdomar. Liksom. Hur, ja. är, hur, alltså, hur man reagerar för att jag läste en rapport om det på IQ. Eh, IQ är de som jobbar med typ systembolaget och gör så här, reklamfilmer och sånt. Ja. Eh, typ det här med att du inte ska köpa ut till din bro typ. Det är bästa vänner eh, att det är så mycket som bara vi alltså får intryck av när det alkohol i filmer och alltså reklam. Vad är det med reklam. intryck? Alltså, du, eller påverkan. Alltså det påverkas så mycket ah, av alkoholreklam. Ah. Tänker du bara på typ amerikanska filmer. Oftast är det män som dricker amerikanska filmer. Oftast är de lite brusade. Alltså det, är ah. så här, det målar verkligen upp en bild. Och vi ska väl typ arbeta ute efter det. Mm. Och sen så ska vi typ göra enkäter och fråga folk ah. hur de reagerar. Och bara har du någon gång... Om du tänker efter, har du någon gång tagit illa upp eller tagit vid att du sett alkohol? Ja, ah, ah, typ? ah, precis. Ah. Mm. Eller upplever du smygreklam av alkohol? Ja, typ? ah, lite sådär. Det ska vi göra istället. Mm. Det och låter jag tycker intressant. Det kommer bli så mycket bättre. Ja. Men det, är ju, det finns ju så mycket att prata om där. Mm. Ja, men verkligen. Vad tycker vi egentligen om det då? Vad tycker du om att mindre mindreåriga dricker och så? Jag menar, vi båda har ju gjort det. Liksom, jag är fortfarande mindre så att... Ja, jag är ju 18 nu. Uh. Jag kan känna att vi var 15. Uh. Det är ju inte ungt. För jag känner ju sådana som har dukat som de var 13. Mm, fast jag tycker att det inte är så stor grej typ. Fast vet vad jag tycker om? Det är att man har... Jag är aldrig typ festat på ställen som jag inte känner människor- utan nej. jag alltid varit bekväm på oss allt annat jag varit. Jag har aldrig bara drött till en fest för att en fest. Nej det är verkligen inte. Och, liksom, och då har man blivit de här fullaste kvällarna Har varit med mina absolut närmaste vänner typ. ja. Och när man är ung. Och nu, jag vet ju redan hur mycket jag ska dricka för att liksom bli lagom påverkad och inte du vet. Tippa över. Nej men precis. Jag kommer inte ens ihåg senaste gången jag var du vet så här full som man var när man var ung. Nej, alltså, alltså jag har ju inte haft här så här inte. grova. Nej, men du vet så jag har inte haft minnesluckor sedan jag var 15 typ. Jag har haft det två gånger under de åren jag har druckit. Jag tror inte ens jag... Jo, jag har haft det. Men inte hela kvällar så här, men... Nej, nej. Jag vet ju andra som bara, jag har ingen aning vad jag det igår. Nej, jag vet. Jag bara, hur alltså... kan man vara... Alltså det är, det är så konstigt för mig för att jag vet precis hur många sidor jag ska dricka för att jag ska bli dallag om... Ja. Alltså du vet så här, men det är fortfarande skitskön och roligt och kan bjuda på sig själv. Ja. Men man vill samtidigt exakt vad man gör och man kommer komma ihåg allting imorgon och man vet att man inte beter sig dåligt och om man gör det så kan man liksom såhär bara be om ursäkta om man gör det för att det är inte så att man glömmer sakerna. Nej, jag är med dig. Ja, Det är att den är oftast så skör den skillnaden emellan att folk allting är perfekta ett mm. perfekt stad eller bara tjuff, tippar ja. över. Det, alltså, det, det märker man ju på varje fest. Det finns alltid någon. allt ja. alltid, alltid. Ja, ja alltid, känner alltid, jag känner en person. <laughs> det? Ja, jag. Jo, jag har varit med de gångerna också. Mm. <laughs> då det hänt. Ja. Eller alltså, ja. ja. Men alltså, det är grejer att alltså, man glömmer grejer typ. Jaha, ja. ja? Typ telefoner då. Ja, typ <laughs> kanske det. är men alltså helt seriöst. Hur fan kan man vara så packad så att man inte vet på sina grejer Okej, okay, jag ska säga nåt jag hade bort mitt pass, men det var ju bara av <laughs> <en åtur. laughs> okay, det du, du fyllde år, det var så här, Nej var... men det, det var ju inte det, för det var jag hade den jackan så när jag skulle ut ur bilen flippade uh, jag upp passet. Ja. Uh, uh. Ja, men det är ofta så sen mm. lite oav. Ob... Ja, lite samma. Ja, men det var ju inte, en var. gång. Ja, precis, det är en gång. Jag känner ju många som gjorde förra gången så du jag känner bara... samma som du. <laughs> ja. <en gång. laughs> och sen, ja, jag känner ju andra också. Men alltså, det blir så här. Eller jag blir så full som man blir lite vet oh, Alltså det sjukaste, nu ska jag berätta en händelse som hände. Det var typ en fredagkväll. Eh, vi kommer åka på Allegata. Nej. kung. Vad heter det? Gatan över Allergatan. Den stora. Kungsleden. Mm, Kungsleden. Vi kommer åka där på den högra sidan. Yep. Alltså mot Knalle. Yep. <laughs> den högra sidan blir det okej, men mot Knalle. Ja <laughs> ah, precis det i alla ja, fall. Jag tänkte på mitt perspektiv här. Ja. Fall, mot Knalle. Ja. Och så, så ser jag när vi kommer ner från ljusen och ska uppe upp, upp för den lilla backen du vet där. Ja. Mm. Vid XOI så ja. står det en kille. Vet vad jag gör? Nej. Han går ut i vägen, tar av sig sin tröja och nitar den på bilen så kommer åkandes. Nej, men, han står mitt i gatan. Ja. Och man, han, alltså han. Gud förlåt. Han är så full. Han vinglar ju som för, verkligen. Oh, fan. Men så alltså, tar han tröja och bara nitrar Och du vet, bilen var ju hur skit Tvärnitar och bara Du tutar Men, det klart. Står på men ja. På <laughs> ja, men vi ja, bara, Vad fan hände just alla på what Så vi svängde runt så här, Så vi körde tillbaka liksom Vi X och Y då ja. och du vet, Precis med bilen framför Tror du inte bilen ställde sig framför Eller vad säger jag, jag tror inte den ställde sig framför också och du kompisarna får dra ut honom på trottoaren och trycka ner honom för han är helt galen och det är jag är så rädd men är, så det är tänk, alkohol tänk bara ja, ja, ja, men tänk så att han lika kan kunnat vara någon i, i någon som körde eh, i den bilen som var typ alkohol eller drog på tanken ja. som bara bara inte sett någonting på sett ett vitt och kört liksom igenom honom. typ ja. alltså, fattar du ja men tänk om det bara man ska ju bara ha tur vem det är som stannar nej men grejen är ju bara att det är en det är så en jävla tur att personerna som kör bilarna mm. ser honom. Ja. Alltså men det är skit. Men klockan kan vara tolv. Ja. Och jag menar, visst, det är mycket ljus. Men jag menar, så jävla mycket bilar är inte ute och kör då. Nej. Och om han bara springer ut i gatan och då kommer en bil. Och där får man ändå köra rätt fort. Ja, det är, fem ja, det är femte där. Ja, ah, och jag menar femte och du kommer och kör in. Alltså du dödens. Ja. Ja. Mm. Alltså det är, nej, Gud, jag blir så rädd av typ så här alkohol. Fy fan. Ja. Det är obehagligt alltså vad man kan göra. Man förstår ju inte, speciellt när man är ung. Det, är det jag tänkte säga innan. Att så här, när man börjar dricka så himla ungt. Mm. Då vet hjärnan är ju inte utvecklad. Det, är ju, det finns ju en anledning till varför man ska börja dricka när man är 18. För att hjärnan är ju antagligen inte utvecklad på det sättet. som man kan ta de besluten eller så. Det kan inte man göra sen heller. Nej. Men, heller. Men, ja, Men alkohol gör ju det så himla mycket värre. Och speciellt när man börjar dricka typen när man är, ja, som du säger, du vet vissa som dricker man är 13. Ja, alltså. 13, alltså herregud, det är så litet om man tänker efter. Ja, min syster är 12-typ. Alltså tänker att min syster ja, men, alltså. Nej, jag kan inte ens tänka det. Nej. Och 15, vi var ju rätt mogna typ, eller vad man nu säger. Alltså, vi, men. Vi skötte det snyggt kan man men säga. Inte var... moga, men grejer snyggt. Ja, och sen att man, alltså, men också det här att man beställde från Langare. Jag var ju alltid den alltså, som fick ringa. Jag vet. Alltså alltid. Och jag liksom åkte till Hässle. Alltså jag var, jag var liksom såhär på att åka dit själv. Och uh -huh. hämta min alkohol uppe på Hässle klockan typ 10 på, på kvällen. Men det är sjukt alltså. Uh och jag var inte ens rädd. Du vet jag berättade detta för mamma typ för kanske bara några månader sedan. Och min mamma och min mormor de var men mm. vad vad gör? du? man vet du vad som händer? jag bara. Alltså jag vet inte. Idag hade jag aldrig gjort det. Eller typ när man ringde långa då så kom de med bilen och så skulle man sätta sig i bilen och jag var så här, äh, vad fan det kommer inte hända något. Jag tror så gott om människor. Ja. det jag, jag gör jag med. Ja, och det är så hemskt för att jag är såna att jag, vet, jag kan inte förstå vad som händer om man inte är med om det som vi sa förra båden. Mm. Eh, och det är så här, jag satte mig i bilen medan ett hade panik och bara fuck jag inte satt oss i bilen. Mm. Jag bara äh, åfann Va kan du göra någonting nu och så? Här. Han men kunde det... bara starta att bilen låt dörren och bara kört. Vi ja. har ingen aning om såg han det. det så, det... Oh, det så, så, så, så jag berättar det till liksom, Max att om, Max är inte riktigt i det gänget han är inte som, var, som oss han går inte så sådana personer så att det är inte så att han behöver dricka. Nej. Men det är det jag säger att Max för första, ringer aldrig längre pratar med mig i så fall men alltså. Alltså jag förstår det verkligen inte. Nej. Och du vet att man köpte Alltså vodka, flask och drack red. Åh oh, gud jag får rysningar. Mm. Och du vet att man bara kunde klunka utan att känna ett skit. Jag tyckte inte ens det var äckligt. Nej. Jag tyckte inte det var äckligt. Jag tyckte bara smaka konstigt. Typ. Ja. Jag, tyckte, jag fick ingen så här rysningar. Jag kan inte ens ta handsprit längre. Hallå? Mm. Jag har fan trauma efter att ta skit. Oh. Nej jag vet bara att jag, jag bara köpte den länge till en gången. Uh -huh. Och det, det är ju inte värt det. För alltså, man har så, jag vet att jag har en kompis uh -huh. som var med på en telefonlista på en längre. Och oh. fick liksom ett samtal Och liksom blev varnad. Polisen, det typ. Av uh -huh. uh, att bara liksom ha ett nummer. Och det, är så men det är därför man ska ringa på okänt. Men då brukar de svara. Uh -huh. alltså, så var det ju. Ja, man ska inte ge tips på vad man ska göra heller för man ska inte köpa längre. Nej, verkligen. verkligen <laughs> du Men jag var tvungen att säga <laughs> så så så vad ska göra? Nej, men det ska man ju verkligen inte göra. Och, alltså, det, är, det är ju sån stor risk att polisen får tag på personen som är längre och sen även dig liksom gör det. absolut. Men jag är ju tur. Och jag är tur att jag vet i skallen och kan förmedla detta till eh, yngre vänner. Mm. Som inte ska rika. Nej, men alltså fan. Alkohol, läskigt, det kan bli läskigt. Det kan bli så jävla fel. Det kan bli så fel i sexuellt. Och det kan bli så fel i... Det kan bli bråk. Det kan bli... Alltså, herregud vad mycket fel det kan bli. Alltså, det är, jag först undrar hur... Gud vad sjukt om man häller i sig grejer och blir helt skum. Ja. Oh. <laughs> jag har ju kommit ut över det stadiet nästan så att man bara säger, Jag dricker inte för att bli döpackad. Alltså, det är jag tänker ju aldrig längre... Nej. Utan man dricker bara för att det är mysigt typ. Och sen bara säger jag vet inte, det är bara gött. Ja, men jag med dig. Fast egentligen, varför dricker man med alkohol? Det finns ju alkoholfritt typ. Jag menar, jag gillar ju cola mer än jag gillar typ någon annan drink typ. Cola är ju <laughs> gore typ så typ. Att... Ja, <laughs> ah, det beror helt på. Men det är så här, det ju en god känsla typ. Alltså... Mm. Ja, jag blir lite skön i huvudet, men jag, jag mår oftast illa. Skön i huvudet? <laughs> det blir ju. Men alltså... Jag blev jag bara alltid må illa. Jag kände mig en gammal. Men må illa vad jag dricker. Typ. Ja, det är dåligt. Ja. jag, kan jag säga igår. Alltså jag mår ju inte bra. Jag vaknade. Det men tror det, jag inte på jag gjorde från där men nej, nej men inte bara på grund av det. Det var inte så att jag, jag hade verkligen koll på vad jag drack. Jag bara jag ska inte dricka mer ja. det här, la eh, och jag hade ju inte ätit. Nej. Men vad mår ju alltså, inte dåligt. Men snöfyllorna är ju de om man inte käkat på dagen. Nej men nej, nej, nej. Jag, jag snear inte. Nej. jag mår ju skit på hela kvällen. Jag tog ganska jag städade för fan hela huset jag. Men det gör du alltid. Det är typ, det är typ med din hjärna alltså, så typ. Ja, men det är typ så här städa <laughs> typ. typ. för nykter så det är liksom så här det sinnet tar över. <laughs> <du måste städa. laughs> nej, men så jag behöver fixa allting och, men det är ju dagarna på. Ni har inte ätit någonting på 23 timmar. Och fy fan. När jag vaknar vid 11. Jag bara jag åt senast lunch igår. Mm. Sen åt jag lite ölkorv hemma hos Lisa typ. Sen... Jo, vad äckligt du äta ölkorv dagen efter. Nej, inte dagen efter, men på kvällen hos Lisa. Jaha, ja, mm. Så det var ju aha. typ ända i åt. Då är det inte så konstigt att man mår. Nej. Alltså, för jag menar, då har jag inte så mycket i kroppen. Så... Ingen är det liksom. Nej, nej. Men alltså, en... Så pappa jag... bara, det är så inte <skratt> när jag kommer hem. För jag blev körd hemma av Katarina. <skratt> <skratt> Han bara, liksom kolla bara på mig. Jag bara, vadå? Ja. <skratt> Han var, asså, alltså, du ser hemskt. Jag bara, nej pappa. Vad får så. så. Nej. Du har också varit 18. <laughs> Lur, allå. Ja. Ja, men det är tur att våra föräldrar är accepterande. Ja. Mm. Jävlar jag var pappa. Och, äh, nej, mamma var här på. Jag kommer ner. Jag fick ju en äh, Prosecco. Av tjejerna. Eller ja. av Agnes och äh, Filippa och Elin. När jag hade min äh, fest. Och den la jag i kylskåpet direkt efter. Och sen så pappa lagt den i vinhyllan. Han bara, jag lägger den här så, jag, så slipper jag inte plats till kylskåpet. Jag bara, okej, okay, absolut. Och så är det lördags då, innan jag skulle uh. lite klara, kommer jag ner. Var är uh, min prosecco? Jag visste att du skulle säga det. Vad var, var då, din prosecco? Jag bara, ah, du lade ju upp den här i vinhyllan för att den tog plats. Ja, ah, är det den som står i kylskåpet? Och mamma öppnat min prosecco. Nej! Och du vet såhär, jag hade ju en till flaska som jag, som jag fick av Emma. Ja. Uh. Ja, så. Äh, så det var ju lugnt och pappar, du får ta en av mig. Det blir också fel att han ska ge till mig för det var ju mitt eller så. Ja, precis. Äh, han bara jag får lösa nytt typ. tip. Men du vet man bara, men jag blir så trött med hallo du nu Jag känner bara, det var ju jävla tur att jag hade en till ja. Eller hur man har inte planerat något annat? Nej, och det var ju så här lördag klockan var fem. Ja. Det är så här, systemet är inte öppet. Så menar, är inte nej. Så att, och Mina föräldrar hade inte bara, och då köpte du hevilt heller. Nej, nej. nej, nej jag köper inte ut mig så. Nej. Så det är ju, ja. Mm -mm, Då nej. var jag på pappa. Ja, jag vill Eller mamma. Ja. Man blir så här, vad fan, kolla lite. om det. Mm. Ska jag bara skriva namnlapparna? Ja, ska jag behöva till och med sätta det på min egen alkohol? Nej. Fattar vad är hemskt det ja. var. liksom. Jag, jag ska göra det framöver. Bara för att med mamma och pappa. Bara för att de liksom öppnade den. Ja, gör det. Gör det. En, annan jag göra. Ja, en annan händelse som jag har varit med om. Jag har aldrig någonsin när jag varit ung så har blivit bakfull. Alltså mått prima ballerina när jag har vaknat. Alltså, och ju druckit är, hur mycket som Det är, det är ju otroligt. Jag förstår oh. inte. Man kunde dricka hur mycket som helst Och man mådde ju svimra. Man mådde inte illa. inte yr ingenting. Ja, men alltså, hör, nej men alltså. Nej men alltså. Lyssna bara. Hon, hon har inte huvudvärk. Nej. Hon har inte mensvärk. Hon blir inte <laughs> bakis. Vad är det för jag ska, det? Det har ändrats nu bror. Det har ändrats. Första gången. Som, alltså jag, det här var det sjuka. Jag trodde jag var mangsjuk. <laughs> på riktigt. Kolla. Här. Jag hade Lysna inte... Här, <laughs> ah, är. <här>. Eh, <laughs> I alla fall. <laughs> jag hade inte käkat. Precis som Nelly ser nu. Jag hade inte ätit på hela dagen typ. Jag åkte max typ till lunch vid typ så ett, två. Sen skulle jag på fest. Och eh, då är man åker ju typ på fest vid kanske 8-9 typ. Eh, om inte det är något speciellt. Och... Eh, Dit. Jag dricker två sju nollor och en halv fyra femma sida nu då. Jag har aldrig varit så full i mitt liv. På det lilla? På det lilla. Eller jag trodde jag blev drogad. Oj. Alltså det var ju hemma hos en person som både du och jag känner fast du känner mycket, mycket, mycket bättre. Okej. Okay. Och eh äh, Gud ja, jag har verkligen tänkt på vem det är. Men ah, <laughs> ja. <laughs> en jag tog bussar hem då och så gick jag från rese ja. Träffade på Max kommer springer bakom mig jag går med, alltså, du vet när man är full man inte riktigt vet vad man håller på Och så går man försöker säga gå rakt och så kommer man att ta Maxer och jag blev så rädd så jag måste skitta på mig verkligen Max var hej jag bara. hej det tog två sekunder där jag var väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt och så, fick, så gick jag så här hem och så kom jag för dörren. Och mamma sa, mamma säger alltid, kom in och väck mig så jag vet att du är hemma för annars kan inte jag sova. Ja. Så gick jag in. Oj fan. Fy fan. Sätter mig på sängen Och bara, mamma. <går> mamma. Ja, Hon skulle upp i typ sex. Och hon skulle lägga iväg. Det, ja. Ja, mamma, jag var jätteilla. Hon bara, må bort från sängen. Hon, bara, hon trodde att jag skulle spy, ja. Men jag gör ju aldrig det. Och jag bara, mamma, sluta. Och jag bara, mamma, vi med hjälp. Och hon bara, nej. Nu tänker jag inte hjälpa dig, du får skylla dig själv. Och jag bara, det blev så jävla. <laughs> För mamma har alltid sagt här Om det här är någonting, du kan komma in till mig när som helst. Ja. Och så bara, Men jag ska upp klockan sex på barnen. Och klockan var typ två. Ja. <laughs> mamma, jag jag precis somnat. Jag bara, okej, skit i det då. Så jag ut och slängde igen dörren. Och så gick jag på toan. Och så satte jag mig på toan. Jag hackade tänderna för jag fick så panik. Jag bara, jag måste slägga vatten. Och så gjorde jag panik. Och jag var jag så så Jag var snälla kan jag få gå och lägga mig? Så gick jag och mig. Och det hatar att gå och lägga mig det jag är så yr. Man är så ir och snurrar och så man är illa typ. Och så, du vet vad man målade. Jag aldrig i hela mitt liv varit så. <laughs> jag mådde så illa. Så att jag trodde att jag skulle. Ja. Mm. Oh. Jag satt och hakat händer och grät. Varken mamma, pappa, Erik kunde komma till mig. Och Max var hemma och jag bara Jag vill inte hjälpa Max. Du vet, jag fick <laughs> en panik typ. oh. Och så sa, jag var Erik så. Vet det vad? Var ska du jobba då? Nej! Så jag ba, samma dag, klockan tolv. Ja. Oh. Och jag har alltså jag grät så mycket. För du vet, alltså jag tänkte man. Ja, nu gör jag som en skalbagge med rygg så här. Och vet när jag mår illa, då drar jag in min magen så mycket så det är ut som anorexia typ. Jag har ingen mage. Alltså, jag vill läs så dra in magen och så hackar jag det du vet kan inte äta och jag kan inte ligga, jag kan inte sitta, jag någonting oh, egentligen. <ris ROS> jag Och jag på. hade sån parik. jag kunde inte ens sminka mig för att jag mår dåligt och jag satt vid spegeln. Alltså det var det värsta jag någonsin gjort. Och sen så jag bara med jag måste åka till jobbet. Mamma bara du får skylla dig själv. Det var du själv som gjorde detta. Och jag bara Oh, vet, jag vet hade så ångest. Sokte jag till jobbet där och bara. ja, jag var inte bra typ på dem, fast jag jobbar ändå. Mm. Ja, men ja, så att det var roligt. Det, alltså... ja, det var sjukt alltså. Oh. Hur man kan vara skit. Men ja, vet vad? jag tycker att vi ska ta ett äh, avsnitt om bakis ångest. Så tycker jag att vi ska ta ja. någon som vi känner med. Ja, det hade varit roligt. Typ så här festminnen när man var yngre typ. Det har varit jätteroligt att prata om för ja, vi har ju så mycket. Mm. Minnen. Vi tar upp ett sånt festminne. Ja, det kanske kan bli nästa. avsnitt igen. Absolut. Det kan vi kanske bli nästa. Ja. ja, och här avslutar vi avsnitt 26. Ja, det låter jättebra. Jag hoppas att ni tyckte om podden. Det är väldigt blandat. Det, ja. Jag tycker bara, ärligt på riktigt, det här är en gött snackpodd. Ja, men allmänt snack. Liksom två bäst bästis mellan emellan. Typ. Mm. Verkligen. Det är verkligen det. Men jag hoppas att ni tycker om våra gamla babbel så härligt. Vi <laughs> så tycker om skubbarna och